أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين حان رّ ك رّ رب لزتي عما يسييفون وسلام على المرسين والحمد للله رّ العالم تر <تصفيق> شوي <تصفيق> سبقي ذو الجلال و مالک یوم الدین طاری کې مونږه لفظ مالک پدې باندې خبره کړې و چې مالک صفات د الله دې واغدار اختیارمن بادشاہ پدی بیا مانگ آیاتو نارالاولیو نن دے تبق یوم الدین یوم الدین ینی ده جزا او ده سزا او رد شید بدې وررض وط ووي د جزا او د سزاه ورځ یعنی په وررض باې به خلکوته دغو د بل عمل ل میلاږي کچا چا خل کړي نو یو مید اوغوته د غ او د خو بدله میلا وشي که چا بد کړي یغته به دا غه بددو بد ل میلاږي پهموننسې بن ووا ده مال ک یو مدین الله کومال کېتهواګارې د قیامت د ورځې کم اوورځ چې پاغې ک به بدلی میلاږي کچ کړيته خوب بد لبه میلاږي ک چا ته بدو بد لب به ته میلاويږي نو ده یو دین مطلب څه وو د بدلی او رض باور د خلکو تبدلی ملاوي جزاء او سزا ودا ستر پموند کی وېل نه دی بلکه پدیبان دی یقین ساتلی لړش قیم سااتل ليماللی ک یو مدین اللهتهمال کې کم سړی کمښ کم نري نهګم زناانه چې کله په مزبانندې وودېږي او دیفاظو ته ورې چېماللی ک یو مدین یا اللهته مالی کې کمم د قیامت د ورځې د جزاو د سزا د بدلې د ورځې یا الله دما ایمان دې چې تاسو ورز کوما باندې را روانه ده چې باغي باندې باغ ورز باندې بماتا دما دا هر عمل بدل ملويږي کاغه ولیکه عملي کا له عملی عملي کاغه عمل یو کا بدل ولي مالکیو متین بیا الله دغه ورز ته پره تیاری کوم زد آغا ورز, با ورز باندی ایمان دارم دا بزار مسلمان دا قیدهی ای دا ایمان بای دا بای یقینی چیزا آغا ورز مانم رشینی ورز دا لکه صورت زاریاتو گوری کما حواله چه راڑم قرآن مجندون جا چاو کلاو کدی حواله سورت الزاريات الله اکبر شپږ اشتمی په بارادا سورت الزاريات آیت نمبر آیت نمبر پانچ. پینزم نمبر آیت دے. تبخصو. مالکی اومیت دی. اے اللہ تا مالکی. کورت با بار بار ترجمہ دوتوں. مقبضی کی اوزانانڈر کمزوریمشنی انشاءاللہ جاغبا. یادی کی بہت چپتا ہو جو سرے گو او په مطلب دی امزان کوفي صرف توتي پشان دي زوتول نه دي سارمي په دا خبره وکلا زمون د هغه زیدر التحيات لله والصلاه وكرمه ماشاء الله دا غزي سبق مخけれ صد توتي پشان دي الفاظ کمو کوم من سکه وایو چې مالک یعمدین او پوریږي نو زړی توتی ساتلو اغه اته توتی خبرې زګی کړه خلقو ته خبرې زګی او زړی توتی زدا خبرې زدا کړه واچې چه توتی د دې پنجرې نه بهار ونه او ځکنه کار خبره راشي دا وو تختې یاد کړي پهمههباغه قزه وتال ماې خو ته زهکه زه وت کړي وو چې د خپل ځان خال ساتي چې د ته خبره یاد ي ن ته به یادو یاد کړ وه د خبره توی بهم به بهخه داګیت ووي یا توتي د پنجری نه بهر ووروزې کهې کار غه را شي تا به وتخته ی ور کارغه راغې او د نه به را ووت وو کارغه جو بس چې پنجو کې ونیو او اوچتیکو اژړیو ته دلان باندې قتل دا را هو پکا چی خیال شو او څنګه توتی د کارګه پنجو کې له التم وی یتوتی بار را و نودي کني کارګه په په پنجو کې را واخلي ابه جو ته تختی اژړی ہوتے تور وایه کنا الفاظ قطا یت کډیو هتو په پوه شې نه او مطلب یې په انوي مالکی اومدین دا مونږ په مونږ کیوایو صده پاروایو دیر پاروایو چې مونږ ته روزانا په هر مونز کې په هر رکات کې د قیامت دا ورن مخې تشي مونږ په مونږ کې هر حرکت کې دا وایو مالکی اومدین چې مونږ ته دا خبره مخې تشي چې اور روانه دا زما تر بده ذری ذری حساب کیږي به دلته الله وي ان نه ما تووادونونه ل تادق سره د ظریات په چکم مسیپاره کیگی تا سره چې کم مواده و ل دا لواقع رشیا ده کم مواده نه دی نهلهواقع او ب شکه دینی و که نه دن نه مور دلتهغور د ق و نه دینه ب شکهجززا او بے شکر قیامت چې پههغې کې به بدلي میلاږي لواقع خا مخه راتون کې دی مخه ش پهدي هلته ته ما ک ید دلته و وای نه دی لواقع یقین د جزاوتهزاور یقین قید یقین غور چې پههغې کې به بدلي میلاږي ل میلاږي د بو بدې به میلا وږي له واقع خاام مخه اوه د راونکې دا توانولته کړ لوواو که نه چامر پس کار او د چا شپې ته کاره د چا یا کاه سمره وړه دا ما خو چې یاچ چې ما چې ته مومونونه د قذ کړی و معشانالله د ورده ته خبره ده موږ خوې نه د قذا کړی و داه ته ووا چې پہر رکات کی لدا دی چې مالک یو مدین او و چې آو او بلکل بالکل د دې په مطلب ویږي خو یا د دې په مطلب کو مطلب دې دې مطلب دراز دی توڑته وایا او په پهر رکات کې ته مالک یو مدین تد دې خبره اقرار کوي یا الله واقع زمانم چې د قیامت ورستا یا الله زمانم چدہ قیامت <سلام> اورد بر ثلب تا بادشاہي يا الله زمانم شدہ قیامت اورد حساب كتاب بكيغي بدله و ملويغي چا چخ کړي هغه ته بدله کو بدله ملويغي چا ج بد کړي ته بدو بدو کو ملويغي نو ماليكي امید دين من و سبق را کي جه انسان خ خ قوا بدون دان جاتا ولي ال تا جي بياتا ته بدله ملويغي ساده بدو بها ته خفاي نو ماليكي امید دين دله سبق در کې چې خکوا او د بدون ځان ساته چې په قیامت کې صرف تاسو د خو بدلمې راو شي او د بدون تلره پاکي سمره زبردست انسان به یې اغه سمره زبردست زنان به یې اغه نو یو می دین دا غوړزي په بارکه مونږ ته وایي سورته تراو ګورې بني اسرائیل صورت بني اسرائیل بالله سبحانه باردا الله دې په موږ ټولو رحم وکي څومره سخت او رزب موږ روانه ده موږ روزانه په هر رکعت کې په موږ کې هر رکعت کې 10 ذو تو لكن خبر موږ ضرورت ته کېږي الله دې موږ ضرورت ته کېږي سورة بن اسرائیل باللہ سمتی بارا آیت نمبر اکتر یو اوی ایم اکتر باللہ سمتی بارا یوم ندعو آغرچ منگرعو بلو کلو اناس تول خلق بی امامهم داغین مشران و ترہ قیامت رضی تول خلق براو بللشی بی امامیم دا قلو امامانو سرا را امشا کالنوی دا اکبری جماعت خوشا کچی چې کومه لدا ام بای و سر امامی ام با خلقی اللہ یوم ندعو فکم چې چی منگ راو بلو کلو اناس ان تول خلق بی امامیم دا غید امامانو سرا فمن او تیا چالا چی ورکڑشو کتابه غ دغه عمللامه بیاینې دغه په خل کم انستان ته چې په خلاص عمللامه میلاوهوشوه خ کارونه چې چا کړي یغو ته به هغې په کم لاس میلاږي خل بیاینې د خ کارونو بدلب به په خاص بانې میلاږي پهلایک دغه خلک یرهونه کتاب غم بڑا وېبا کتابه مخله عمل نامه ولا یذلمون او په دوبځ ظلم نه شي په تیلا زرا برابر زرا برابر به غوته ظلم نکې هغه انسان دغه دغه عمل میلاو شي الله اکبر قسم خلق ومن کان هاڅو چو په دې دنیا کې په هاذه پدی دنیا کې اعماذ قران نرن اعما د قران نرن ف هو ف الاخره یاما لاغه و اخرت کیندلندو نه و اضل سبیلا او د انسان, انسان دیر زیاد به لارې وې الله قران چې ځان ورن کو کرا دے دګړ ډول وړبوي دا ورځ د ظهاره چې موږ په موږ کې وایو مالکی او میتین ستر جمعه دا مالک د ورځې ته په مته واګار د ورځې ته په مته مالکی او میتین واګار د د جزاو د سزا د ورځ د بدلې د ورځې بدلې ومې لایويږي سورته حق سور ح خبر راانه در ته د قیمت الله دمونږ سر توفیق تیری توفی راي د دره د کوم نامین ووائ الله د مونږ سره شکر پیدا کې سور ته حاک وګورې یو کمم دی شمتې پاه آیت نمبر اټاره ات لسم یو مزین توول لا تپ منکم خااف یا الله وای یو داس ی ورځ دا بانندې ر روانهه تا صبح پیش کړي شي لا تخفم انکم خافیا پټ بن شي تا سنا خافیا سپټ خبره تا صبح یو خبرم نشي د الله نه پټولې مکه وګوره فاما من اوتیه کتابه بی امینیه او سوت چې ور کړ شي هغه تعمل نامداغه بی امینیه داغه په خیلات کې کوم انسان چې خګارونه دي نه ګامه دې دي الله را راجی کردے اللہی خوشحال کردے پا خیلات کی قرآن راغت سے دے دا الله کتاب او سره پا خیلات کیو او دا اللہ کتاب راغت او سپارے راغت سے او دے حزت کردے پارا اللہ رب نزد وئی فا اما من او دیا کتاب او ہوں آغا سو کی ورگ لیشی اغت آمن نامد آغا بی امینی ہی دا اغا خیلات فا دا انسان با دیر خوشحال مر بو خوشالے سوچبی فیاقولو دی بو خوشالے خوشالے وی ها او مقرو کتابیا را شیخ الخلق راشی راشی زما دا عمل ما وګری زما دا عمل ما پڑھاو کئ زه کامیاب شوم سم کامیاب شوم الله ما لا عمل ما پکیلات بنگرا کلا انی ظننت انی ملاقات الحسابیا بیشک زما دا یقینو ما دا ګنل اننی ملاقاتن حسابیا به شکز ملاوی دون که د خپل ترا ما چې بونز کو تو جوشته انی زانن تو اننی ملاقاتن حسابیا ما بچی په دنیا کې ملسکاو نو ما به مالیک یو می دین نو ما به د جبه د سره نوې ما به د زړه نوې زړه د کوینه بماوی چې مالیک یو می دین اے الله ته مالیکی د ورځې د جذاو د تزا د بدلي د ورځې د قیامت د ورځې الله زدا ورځ د تیاری کوم دا ورځ د لپاره فکر کوم د دې په با مطلب باندې الله زذك زکویدم زکما د دې ورځې د لپاره تیاری وکلا انی ظننته بهشکه زما یقینو چې زما ملایوی غم د خپل رک کرا او هو فی عیشه الراضیه هغه انسان په عیشه شرفت کې خوشاله کی وی فی جنت علیا اوچ توچ تو باهونو کی وای جنت علیا او تو فها دانیہ میوه به ترا کڑکړې شي کلو اشرب ورته بوي لې شي چې خړې اوس کاين حانی ان سره بما اصلتم فل ایام القالیا او بدل دا غس کی چې لې ګلې تاسو باغ اورځو تیرو شو کی په دنیا کی چې کمی ورزینی په دنیا کی چې سمره ځنو تا پههغې کې ن کاال کړی دي تا پههغې کېښ ګارونه کړي دي تا په ماک کې یو مید باندې عمل کړی تا ماک ک یو میتین د زړ نه ویللیوو او تا د اخت دپه تیاری اوک نه لاره بولی د تا لوی مقام در کووګوره بل طرف تاغ خلک چا هغې ما ک یو مید لیکن د ژبي د سره وي د زړ نه تیاری له نه کوي فکر ول نہ کئ الله رب العزت داغی مبارک وی او اما من اوتی کتابو وی شمالی هغه تو کی ورکړی شي هغه تا عمل نامه داغه وی شمالی داغه پغس لازم باندې الله غس لازم باندې ول عمل نامه ورکړی شي فیقولو فیقولو بچو جوو بژاڑی بچو جوو بژاڑی سبو یا لیتنی کاش لم او تک کتابیا چې ما نه را کړې شه د ما دام الله ما د ما چې اړو مال نه را کړې شه ګس لازم باندې ورته ولټل عادت باندې کا ولټه کول کنه الله الله یې زمون تر داس اورې فکر پیدا کی کله تړ یو یو وایې دوی په تړې و نه زیګ زیګ وجو جو بچاړي یا ليتني حاي کاش لم او کتابيا چمال زماد عام الله ما اړو نه ملاو شو و لم ادري ما حسابيا او زه نه پويده په خپل حساب کتاب باندي چرچ په دي حساب باندې نه پويده زانت به قار کی زانت به غصبه داش يا ليت ها کان تل قاضيا حاي کاش مرک زما فیله ګرلی و دوبارهړو پاسېلی نو مخکې به و دوجوموننس کې دی وي مال کې یو منتین لیکن دجبې د سره ووي د جوړه نه نه و د جوړه ویللی ته سره به هر مونس کې د هر ما نه پس به د سره فیکرو هرموننس کې به سم پرشان چره مال لآخرت د پاره فکر وکړ دې موځ کې مالي کې امیدینه وي خو چې دا اوس کره په شام کا وګنا الله سره هوغه وعده وکړه چې دا ورځ د پراتلو به یقین وشته او, او دا ورځ د پاره به کوم الله سره به موز کې وعده وکړه چې تیاری نکړې مالي کې امیدینه د ثره ویلې او د وړنه نی ویلې او عمل به نه الله وای ما اغنا عني مالیا هغه انسان بجاړي او په قیامت کې وای یا الله زمام مال <سؤال> مال <سؤال> پکار را نه غه ما اغنا پکار را نه انی مالا مالیا زمام مال <سؤال> کم خلک چې د مال پسيور پسي دي دنیا پسيور پسي دي قرانې پرېږې ده الله کتابې پرېږې ده او خلک وای ما اغنا انی مالیا پکار را نه غه مال متا الک انی سلطانیا یا الله زمغه مشری تباو برباد شو زمغه مشری پسين لاو شو زخه زمغه مشری مال پکار را لغلا دا خبري بده کئ دا په سونه بکئ دا سيلي بکئ او پدي کې به درسته نه او چغه والي شي د درغه انسان مبارکي خذو الله باوازو کې وئ نسئ وئ نسئ گرفتاری کئ فغلو ذ زنجرو نو ورت وا چوي الله خبرې تیری بده کي و دروست نو په چغه شي ورز د قیامت دا ورستره وو ويلش قذو وينت فغلو فزنجرو دو باندې و تړاي ثم الجحيم صلو دې جهنم ته ورځوي الله ثم في سلسله زرعها تبعون زراعا فصلكو الله وفی سین بیا چې یو زنزیر کې زره چې غې اوګدالېسبړو د زیراهن او یا ګزه دی فلوکو الله و په باندې ووتړی الله وړ داې دا ځکه چې د ماری ک یو مدي نو لیکن د جبب د سره و په ترجم نپدو او مطلبې نپدو او مطلب ایک فل ضرورت نہ کوزو او دا مالک یوم الدین کی چھ کم مقصد ہو اور زکا قیامت و دا د پارے تیاری نہ وکڑی اللہ جی بہو تول رحم کی د زما فاند میاندو دا می اللہ کتاب دراغلی یی طبک لراغلی یی مالک یوم الدین چھ د نن نباد وای پونس کی د درن نہ وای دڑڑ دتھکر نہ وای ما دکی یوم الدین تو مطلب مالیک دورځ د قیامت مالیک دورځ د قیامت مالکی یوم الدین اے الله ته مالیکی دورځ د قیامت یا الله د نن نه بعد بز د قیامت د لپاره تیاری کوم یا الله د قیامت پر وخت باندې به یقین ساتم یا الله د قیامت د لپاره بزال څه توخه جمع کوم کوم وکړم ان شاء الله آ اورځ چې مونږ په مونږ کیدا او مالیکی یوم الدین بالک د د ورځ د قیمت وابګار دی او د ورت د قیمت هغه ور چې باهغې کې با بې او دناکار عمل بدلی بتلې دا به بلايغ دا او داسې ورت ده چې با ورت باندې بس څخت خلک خوشحاله یو څخت خلک به خفه دیر شمتی بارا خبر چې آو د زرل نے آو رہی, رہی توجون نے آو رہی انشاءاللہ جی تاسو زرل نے آو رہی اللہ باد عمل توفیقم درگئی سورت غاشیو گو رہی اللہ آیت نمبر دو دیر شمتی بارا. سوره الغاشیه ایت نمبر دو الله فرمای وجوه یومئ ذن خاشعه ثم خن ب بدرت باندی ذلیلئی ثم خن ب پدغرت باندی زلیلی کم مورز چې تا روزانا پم کی یاد ول چې مالک یوم الدین اگ ورځ ب بارک الله او ثم خن ب پدغرت باندی ذلیلئی عاملت الناسب عاملت زبلی بئی ناسب تړی بې تسلا نارن عامیا داخل بشیاه او بلکړه شي تا توص کامی نائنن انیا سکول کېږي به په دې باندې داغي شي دلی چيني وو کې شي دلی وو دا شي دلی وو وین چې خلیل وروړي خلیل چې وروړي دا جواب دا شونډا دا بر شونډا ځلان دي شونډا دا پو دومره پر او پېږي دومره به غټه شي دا لاندې شونډه به تر نامه او دا پر شونډه به تر کنددي پورې ورې دومره وې پړک پیدا شي دومره شي دوب نن خو چې زمونږله توې پې را وي او سمرره الله واکبر الله وي توس کا من نین آنیا داغ خلق و قرآت بدائی داغ خلق و سکاد بدائی چی باغیبانی بایی شیدلی و بس کولی کی لیس لهم سوجو لیس لهم نباید دید بارت و عامن فا قرآت نبا آلت روٹی نبا سالنی نبا چاولی اس شیبنید قرآت الا من ذریع ازغوالبوٹیوئی الا من ذریع ازغوالبوٹیو غنو والا وانه طرفونو ته غني ته جا خلید کی غني به بده بره شونډه کیم لاړ شي لاندې نه شونډه کی بم لاړ شي تالو پوری با جبې پوری با اغاز غني اغوونی او ګوري ون خلید خلې نه به ویني به ایږي نبه کته تیریږي او نبه خپل نه واپس راغلي غو والا ګوډي لا یثمن ولا یغنی منجو هغه بدر څخرا کی چې باغی باندې بددي لوګه نه مړ کیږي لوګه وبې نه ختميږي نور به تکلیف سیاوش دا بل هغه به ټول کوهاله وې کنه مالک یوم دین اے الله ته مالکې توقداري دورت قیامت باور باندې واست ما خو نه ذلیل به تخلک به پریشان نه او څنګه لك په خوشاله الله رب العزت داغي مبارکي وې اوجو هي يومي ذنائمه سمخه نه په دوهرت باندې تازه تازي خوشاله خوشاله وې لسعيها راضيه په خپل کوشش باندې په دنیا کې کم اعمال کړو کما حق دوا لسعيها راضيه واغي باندې وړر خوشاله یې چې کم عمل کړو ته ماده عمل بدلې وات میلاو شي فی جنت علیا و جنت اوچت کی وای لا تطم فیها لاغیا نبو ری باغی بزو الخبره فیها عین جاریہ باغی کی وای اوچنه وایگی فیها سرور مرقوا باغی کی په با تختونه اوچتوچت خد چاړه پارا یا جمالک یوم الدین مالک یوم الدین کومو وایو کنه دد جبید سره وایو پتراتم نشی چې په دې کومه د ډېره لویې اورځي چې یو اورځ 50 دره رکعاته یو اورځ 50 دره رکعاته هغه اورځي په بارکه مونږه روزانه 8 رکعات کې مونږه اونځ دوتو لیکن رتي ګنو اورځ دوتو دمر سخت اورځ د نبی له سلام دا اورځ د سخت نه پاناغ اوخی دا هغه دمر سخت اورځ چې ما او تای په موسکی یادو مالک او امید دین مونږ له چلنه کیږي آ غو رز چیر ادم اليس اب نو اخلا طول پیغمبران هر پیغمبر په جواب وسې هر پیغمبر ووی نفسي نفسي نفسي خپل ځان فکر وکړه سړی تمو سخته ورته تمو سخته ورته ماوتام وایو کنه مالک یومی دینو آئیو. نبی علی یو زل کور تر آره. کور والی استرگی سریوی. حضرت عائشہ سدیتر رضی اللہ تعالینا. نبی علی السلام دیتر دبوزو کا عائشی ولی خفایی. ولی دی جڑلی. استرگی سری دی پڑفی زلی دی. آغیورتوی اید اللہ پیغمبرہ. ما تکیامتا غو رضا وغا سختا وغا ارما څو چي گوې ماته را مخ ته شنو بس وډې زیات مي و جړل چې الله را وږه سكيږي په يماني وې ته تبنګ جړل لي چې هر ورځ موږ ته اده شي موږ روزانه ژوندو يا دول څخه چې موږ په مخه ژوندو او هر ورځ 4 رکعات کې ژوندو هر رکعات کې ژوندو کله سار په موږ کې څو سرور دلاوي والی کې وي دې هر رکات کې وي په رواي لیکن موږ مالي فرق نه پرې وې یڅ فرق نه کوي مونږ ولی وجداد چې د زړونه نوایو د نن نه بعد چې وای د زړونه وایي ځان ته ورځ د قیامت مخه ته کوي چې او د مخ د مخ مړ ډېر خبرو وکلا د مخ مړ ډېر خبرو زیات ما دې ستایلي خولم ما کړینې دا او دې په موږ کې ځو فکر پیدا کوي فکر خاص فکر پیدا کئ دا الله خدای نګانو تم سکاو دا کوم طرف تراوانیو یاد لری نو ما جستمر په انده راغلی زړه د درد دا خبرې کوم ته په خپل عمل کراولي کم سبق جدل دی لیکي هغه سبق د اوسونه زته وي دومره ټست یو ل منټ نور سا شي او خپنه زور سبق ده سبحانك کللهومه یو یو تنې تهواي زماه واتهوا تهته را ځم د هررپ پور ته زما وا کمی زنان لوردي نه بله او ته زهوت کي چې دا دې خط ووي داې ص وويته زمون نمون د ترجمې د کوم د شروع شو الله اکبر الله ډیر لوی دی صبحبحانه اللهما و که نه صبحبحانه الله او پاکېته د هررتي تمم د شرق او د نقصسان نه الله و ب او صفتونا دا خدای توب سادہ پاردی و تبارکت مکام او برکت والد نمسا و تعالا جدو او لوی د شانسا و لا الہ غیرک او نشت دے حجتونا پرکون کے حجتونا ذکر استانا اعوذ بنعوالم بالله بالله تعالی بن الشیطان الرجیم د شیطان رټ لشی ونا الحمد طولت خدایتو سپیتونه لله بسم الله بی رکل بسم الله شروق و پنوم د الله الرحمان ذ عام مې ربانه ده الرحیم ذ خاص مې ربانه ده الحمدو تول د خدای تو صفاتونه لیلای خاصه لال پر دی رب العالمین چې پهلونکي د مخلوقات ده الرحمان چی عام میرا بانده الرحیم چی خاص میرا بانده مالک یوم الدین وعقدار دورت ده قیامت ده اللہ رب العزت ده تا سو دارات لا زمانگ دا, دا ویل او دا سمرہ چا چا چیمو آوری دو اللہ پاک دے منتول اللہ دا عامل کولو توفیق را کی او الله رب العزته زمو ته ټول جسم را شریحه چې تون دی ضرورتونه دي الله پاک دی د غيبونو پورو کی او الله رب العزته مونږه مخلوق ته محتاجینه ورته دي صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و علی وسلم یو شاګرد ده له مدرسې استادم ده بیمار را نه پر دعا او کې یو بڑا ځاننده هغه بیمار ده پر وخت نو سبق لرزی یہ پردعا ہو کہ اللہ پاک وہ صحت کا علاج علور کی اللہ دیو نے شفا اور کی صبر دی اللہ ربو لے ذات تی طور بیماراں لو شفا کامل علاج علور کی صبر چکرشان حال دی اللہ پاک دے طور پریشانیاں ختم کی اللہ ربو لے ذات تی زمندتوں ناراضی اے اللہ ذات زمندتوں ناراضی اے اللہ ذات زمندتوں ناراضی اے اللہ ذات پاک قرآن و سنت بنی ابار الله دې ماله دې ترانو قرآن سره مینا محبت پیدا کی الله دې قرآن له په باندې سره راولي الله ست دې کتاب سره دې خلکو مینا محبت پیدا کی صلی الله تعالی علی